És Miau, número 32, el programa de ràdio de Raval Rebel en Contrabanda FM 91.4. I avui eh, comencem el programa en un context d'expulsió de les companyes del B9 a Badalona i de racisme institucional d'Ajuntament, Generalitat i Govern. A la mateixa estan concentrades allà les nostres companyes i des d'aquí els enviem tot el suport. Avui amb nosaltres tindrem a les arxiveres de Caladona, del CEDOC de Caladona, i ens fa molta il·lusió... Eh, convidar-les, perquè d'alguna manera aquí en Miau també estem construint un petit arxiu. I aquí estem, de l'equipo de Miau, estem la Clàudia y la Pati. La Clàudia ha estat a, a fora uns mesos. Bienvenida de nuevo. I, vuelve a casa, i, vuelve por Navidad. Exacto. I la Pati al mando, que ara feia temps que no hacies, diria, ah, o okay. què? Sí. I d'Arxivelles han la gema la Laura, la Rebe i l'Eina. Hola, què tal, com esteu? Hola, congeladetes. Està haciendo frío. Hola pero esperamos que aquí con la porta cerrada la cosita podamos hablar tranquilamente. Eh, bueno, en, el de, en el moment de plantejar l'entrevista, que, que com dèiem tenia moltes ganes de fer-vos, ja crec, crec que la vam anunciar en el primer programa Tornant de l'estiu, com que era un objectiu que teníem, Pensant l'entrevista, volíem començar començar per fer-la com útil, d'entrada, no?, perquè la idea de fer des de Rebel Rebel un, un, arxiu, o, sí, un arxiu del col·lectiu ve de lluny, però, clar, el dia a dia se'ns menja i no ens dona temps de, de preparar-ho. No ens dona temps de recollir coses, no ens, i, i, bueno, i van passant els meses i els anys. no? Llavors, comencem plantejant aquesta situació. Posem que Rebel Rebel vol començar un arxiu del col·lectiu. Per on hauríem de començar? Què necessitem? Jo crec que eh, un arxiu pot ser la cosa com més sofisticada del món, no?, o, o la més precària. I amb una, amb una capsa i un Excel, doncs pues ja tienes un arxiu una mica, no? I l'Excel, si eso... Si eso... Eh, el que vull és que començar un arxiu a vegades es veu com una tasca com inassolible, que pot arribar a agobiar moltíssim no? i que en realitat es pot començar per una cosa molt petita i anar agafant forma amb el temps no? o Si sigui, jo crec que la primera cosa que s'ha de fer és guany o sigui construir aquesta consciència i aquest compromís amb la documentació que crees com a col·lectiu no? i llavors guardar-ho, bàsicament un cop acumulis llavors pots començar a plantejar-te de quina forma tractar-ho, on guardar-ho, perquè és veritat que sí que necessites espai si tens la documentació eh, física eh, o espai digital si la, si la tens eh, en digital, no? però crec que es comença com la feina és introduir la metodologia no? dins, del, dins del, propi, del propi col·lectiu. Sí, com creiem que també és una miqueta a a la donar-se una miqueta del, del poder polític que té guardar i, i, i mantenir o sí, sigui, col·leccionar memòria, no? Sí, o sí sigui... Com jo pensava ara, com tot el que deia la Gemma, que una mica és com que hi ha algú que estigui guardant coses, o, o simplement que hi hagi una capsa doncs, on ens reuniu, com una capsa que de cop, cada cop que es reparteixen doncs, flyers o que es fan cartells, com que una còpia vagi allà i a vegades no cal tenir com les millors condicions. O sigui, nosaltres tenim documents com que estan foradats de, de, de, de com, foradadora per posar un carpe sano, que òbviament ara nosaltres no guardaríem un carpe sano, però com és guai que hi hagi aquests forats perquè vol dir que algú ha fet com l'esforç de guardar-ho, no? Llavors... Pues, només amb, o sigui, és que al final arxives guardar llavors aquest primer pas el que deia la Gemma, no? com fer el primer pas i adonar-se això que alhora també de, de que tot, tot el que es produeix en el context de, de moviments socials és polític i que hi ha coses que potser pues, no sé, són més personals o què però que al final tota aquesta documentació guardada pues, com donar una imatge global que cap al futur doncs pues, com és pensar que, que, que algú podrà tenir mm. i llavors no sé si com ho guardar també jo penso quan vaig llegir la pregunta pensava, bueno, és que per mi aquesta ràdio és una forma d'arxiu increïble com, com fer relats orals com grava les coses també eh, a nosaltres ens costa molt això, eh? però com que crec que en aquesta era digital com guardar un fitxer de cada cosa que es faci digital, que és com es sol fer, vull dir, els cartells no ara es fan, no es fan a mà, fan digitals, doncs encara que sigui un, un drive, que potser doncs Google no és el millor lloc, però, però com agafar les eines que hi, ha, que hi hagi a la mà de vostra o de, de qualsevol persona, i és que guardar-ho, i si és un caos i no té cap mena d'ordre cronològic i falta informació sincerament, ja és un... vull dir que tampoc no. Tot el... Ja vendrà ja una, ja una arxivera a, a, a, sí. a solucionar-lo. No, jo sempre... Jo recordo fa un any i pic o més o menys, en, en una reunió en, en, per una campanya de, del tema de les pensions i el nou protocol a tu de, de serveis socials, que era la base i a l'habitació de dalt i de sobte veig com entre, entre arxivaadors i, i, i pancartes i no sé què una caixa que deia arxiu sindicat de barri de Pobla Sec no? i dije hoststià eh, que guai esta penya que ja lo està haciendo no? i a part a dins com era una caixa transparent pues es veia com que havia molt paper que però també pancartes de plàstic claro. i no sé, sabia molt bé què però me'n vaig a un pas abans fins i tot eh, a part dels materials que Qualquer persona puede tener una caja menos rebel el rebel que no nos cabe otra caja ¿eh? en el l de aquí de l'Ateneu eh, tenemos ropa tenemos ropa claro. para tirar no sé no sé com ha passat eso però quines o sí sea, quines són les preguntes prèvies potser molt jau he contestat una mica però quines preguntes prèvies ens hem de fer a l'hora de començar a guardar coses bueno jo crec que és important preguntar-se per a qui i per a què. No? O sigui, quin, és el, quin és el motiu de començar aquest arxiu? Eh, des d'una perspectiva feminista, nosaltres no, no pensem en fer arxiu per fer passar la història a certes persones, no? sinó que eh, el que volem és mantenir viva la memòria de les que han lluitat per fer una ciutat, o un, un, un país, una vida millor. Eh, llavors, crec que és important fer aquesta prèvia perquè això et fa agafar un compromís amb l'arxiu diferent no? o sigui uh, no sé, tot el que hem dit a nivell logístic doncs és, i, i material doncs és important però també entendre'l com una cosa viva, sensible i inacabada, no? com una cosa que o sigui, viva perquè perquè esteu aquí i perquè l'arxiu també doncs, pot servir per tornar-hi no? per aprendre del que ja heu fet o per eh, revisar i um, i també sensible perquè hi guardareu la memòria doncs, de, la, de les persones que han format part de l'assemblea o que hi formen part i això s'ha de cuidar molt bé i han acabat perquè mentre continuï existint Rebals Rebel continuarà fent-se més gran no? Ara deies això de... Ah, perdona, Rebe no, no, no, que deia que també pensava com fins i tot un cop sí o sigui que nosaltres ens passa amb col·lectius que ja no existeixen però fins i tot un cop acaba un col·lectiu com que la gent segueix viva i a casa seva probablement té coses com que sempre com que un arxiu no s'acaba o sigui, no diria mai però, però una mica sí, és la idea no? com que és guai que, també que, que hi hagi per molt i ara per així com una paraula clau diria que és la qüestió de la memòria, per què és important la memòria i en especial la memòria de les lluites bueno és que ara mateix és, o sigui, a nosaltres ens passa molt com que no sé com que ressonen moltíssimes coses, ni quan estem fent feina d'arxiu ressonen moltíssimes coses del que està passant pues, amb molts, vull dir, auge extrema-dereixa, com, com a nivell de, de, de moviments feministes i de drets eh, com LGTBIQ+, etc com, com que hi ha molts discursos de reduir com lluites o d'anunciar les coses com el lobby com una cosa com que s'estan inventant ara quatre persones i com, no sé, com en l'arxiu jo veig molt aquesta... Com utilitat, bueno, no sé si seria la paraula, però com, com que tenir arxiu serveix molt per eh, com tenir una, com, com a l'esquena com, com un pes i com, com estar recolzadis per tot el que ha passat abans i tothom que ha vingut abans i com per, per ensenyar que no, no ens inventem res i que a que les coses que sí que ens inventem com que venen d'algun lloc i hi ha com una cronologia mm. i una genealogia com que que està i que, i que no es pot esborrar perquè hi ha algú que està cuidant aquesta memòria Llavors, per, per mi memòria una mica pues, va per aquí, no sé si voleu afegir sí. alguna Bueno, com de també adonar-te que la memòria és la teva manera també com de poder participar en el relat o el discurs de la història no? com que sembla que la història en sent institucional pot esquivar i obviar tantes coses com vulgui i fent aquest esforç i tenint aquesta com consciència de memòria i d'arxiu, tu pots crear-te aquest coixí, aquest Mento, no? Però eh, eh, aquest, aquest espai o aquest terra tan més teu on, on recolzar-te i on, on ubicar-te, no? Mm -hmm. eh, eh. Per què hauríem de fer un arxiu de Raval Rebel? O sea, sigui, por si no hemos convencido a una de las compañeras de que vayan a escuchar este tal, ¿tenéis alguna resposta Bueno, primer es que no perquè no no, ningú... No o sigui, ningú farà per vosaltres, mm. també. O sigui, rotllo... Si voleu um, mantenir la memòria del que ha sigut i serà i està sent rebel-rebel, doncs rebel, pues qui millor que vosaltres per, per recollir tota, tot això, no? Mm -hmm. Sí, també per mi és com una eina política super guay perquè de cop tens accés, accés a converses que ja s'ha tingut i penso també les assemblees com que a vegades la gent va i ve, però uh -huh. però com que da cop tenir accés a, a debats que ja s'han tingut i que gent ja ha dit la seva i ja s'ha fet com una feina super gran pues doncs de cop. Eh, tenir-ho a mà i saber que està en algun lloc i treure els papers i dir, "Bueno, no no comencem des anem a reprendre aquesta conversa o anem a és que també pues doncs, a nivell imatges, a nivell és que o sigui, tenir un arxiu és tenir un, com un arsenal d'armes, és que sí que mm. per, bueno, armes, les anti-militaristes no han de ara això, però... Eines al miliós, no? sí, sí, sí. sí, I... Ai, anava però... No sé. Bé, bueno, si anava a dir que també crec que és important poder fer arxiu vosaltres, perquè podeu també guardar el vostre material, però pot estar descontextualitzat, i si el podeu fer vosaltres podeu afegir un contingut i, i una cura i un context que, que es pot perdre que també és valiós, no? perquè també parlem de diferents valors, eh, Parlem de coneixem de diferents fons que s'han quedat eh, una miqueta abandonats o, o descontextualitzats i, i falta que arribi aquella persona il·luminada que té el temps, les forces i les ganes i la, els recursos també eh, per contextualitzar-lo i per donar-li, per, per ubicar-lo de, de nou en el present amb, amb tot el seu bagatge, però si vosaltres creeu l'arxiu, ja li doneu tot aquest, mm. a, aquest context que li pot arribar a faltar. Sí, també és això que um, que vosaltres podeu com recollir tota aquesta informació, però tampoc ha de caure en vosaltres tot el pes de, um, jo què sé, la catalogació, la, mm. en plan, tota la feina sí. com arxivera que és molt molt feixuga, a vegades, i que requereix molt de temps i molts de recolta, el que deia la Laura. Sí. I crec que també per això hi ha um, aliances clau amb arxius uh, dels moviments socials. No? Que l'arxiu de Caladona doncs, ho és per, pels feminismes i, i que n'hi ha d'altres que ho són per altres moviments socials. No? I que crec que això també pot alliberar ser pes de... O sigui, no, no es tracta tampoc de, de de cop tenir totes les eines sobre arxivística que nosaltres tampoc les tenim totes, eh, ni molt menys, però ja m'enteneu. Mm. Um, això, que potser la feina per on s'ha de començar és per simplement guardar i tenir aquesta consciència de, de crear memòria. Mm. Sí. sí bueno, jo havia vist que la gent m'havia apuntat unes com que deia que, que també com és guai fer-ho des del present perquè totes aquestes coses que en arxius institucionals encara que després hi recerques com posteriors per com rebuscar aquesta memòria com des d'ara doncs, no, no descarta com flyers xapes, com tota aquesta cosa que, que és com arxiu més... Eh, Sí, efímer, com, com més, no sé l'Elenel sempre diu com a arxivo de l'ús o com que són coses que, que o que es porten o enganxines o coses que són difícils després de recuperar quan, quan no s'ha fet la feina d'arxiu com des del present, perquè una, doncs una, no sé, nosaltres ens arriba, per exemple un, un estoig amb una enganxina enganxada, perquè l'Elenel la va enganxar al seu mm, estoig sí. de llapisos llavors per portar-nos l'enganxina ens ha de portar l'estoig però l'Elenel va guardar l'estoig és com que no tothom guarda aquestes coses perquè ho puc pues, ocupar més també llavors, com, que crec que és guai fer-ho des del present perquè llavors pots fer una mica de més de, de recopilatori de segons quins documents que en una arxivística més tradicional o més com a retrospectiva és més difícil d'aconseguir potser sí. bueno, i el, això que deies Gemma també és com molt important, no? el tema de no tracta que Raval Rebel, fem el nostre arxiu mm. que al final no es pode acabar aislant més, o sigui, ja claro. que estem ¿no? l'arxiu pot, pot servir per ajuntar-se i, i fer amb altres, que no, no cal que aquí pot, potser seria interessant plantejar un arxiu o del Raval o de la Cossac o de, o, mm. o lo que fuera, ¿no? o más allá o dels moviments socials, però, però sí que és veritat que, que en esta fantasia de vegades d'autonomia, de repente uno se acaba metiendo... Com l'arxiu de Raval sí, Rebell, és sí. una locura Acabem, de l'arxiu, sí, sí. como... no cal. Totes no? arxiveres, o sea... totes dissenyadores gràfiques... Exacte, i <ríe> no sé, compartir recursos Total. per donar-te Sí, que jo estava pensant, se'm sent bé, és sí. sí, sí, sí. es que com no havia parlat sí. encara, eh, de com alguns punts del que heu recalcat de la importància de fer arxiu, com per una banda com de cara a fora com contrarrestar com una mica la narrativa aquesta de l'ultradreta que al final és com que acaba colant en les mentes de, de totes i al final inclús una mateixa es pot fer com un gaslighting de Ui, i potser això va ser així o ho comences a llegir com amb uns altres ulls. Mm. Eh, però també com per nosaltres mateixes, com per, com establir un diàleg com amb la pròpia feina que fem també és com una molt útil, no? Sí, sí, com fer un arxiu... I, i també com a cura d'humilitat de dir, en plan, no has de fer perfecte tot el rat, un plan, doncs pues mira, vam començar fent això o això la vam cagar i ara estem aquí, com també és com, com que ho trobo positiu, com per aterrar-te com, com a col·lectiu o com a, el que sigui de què vagi l'arxiu. I també m'ha fet pensar en que algun cop que ho vam plantejar, com quan va passar... Bé, bueno, quan... Què era allò de... Ai, és que no em puc girar, perdó, estic nerviosa. <ríe> Bé, bueno, és igual, que jo quan vaig pensar en allò de... Bé, bueno, quan vam pensar en l'assemblea, en lo de l'arxiu, és com que a mi se'n va fer com una cosa així com molt agobiant de dir uf, és que això és inabarcable, o com de voler que estigui tot i com ja no pot ser tot, doncs ja no ho fem perquè estarà com incomplert. I, i em, o sigui, em vaig agobiar perquè també com vivim com una època com de molta saturació d'informació i també trobo bonic el de fer l'arxiu perquè és com també treballar-se com la relació com amb la informació totalment. Que sí. tenim. Sí, sí, total. sí, que total. Crec que són dues tasques diferents, també, que deia la gema de la que sembla inabarcable, que és la catalogació exhaustiva, no?, o mm. l'organització més institucional, que és útil, perquè sí que crea com recursos de recerca eh, molt ben pensats, que, que, que, que ens són molt útils de forma com molt global i molt àmplia, però després també hi ha com, simplement, l'autoconeixença en el moment de fer arxiu, que a vegades intentem prioritzar, també, perquè com que ja hi ja arribarem més tard, però hem, cataloguem de eh, document a moltes vegades i doncs, aleshores és un procés bastant llarg, però també estem intentant ara obrir fons que no hem catalogat per remenar-los i per tocar-los i per començar a dir, ah, ostres, que això passó i com, com per anar a tenir una miqueta tot el que tenim a l'arxiu que la dona, de, mm. de forma més horitzontal i que ens doni més perspectiva. I també és des d'un lloc que no és perfecte, com el que tu deies. No? Com estan de cop les capses com han arribat i, i estan amb carpetes que no funcionen o amb plàstics que no són eh, els que hauríem de tenir amb un pH concret. bla bla. bla, bla. Eh, i, I a la vegada això ens, va, ens, ens és molt útil perquè coneguem tant quanta... O sigui, perquè no siguem només dues persones que han obert aquesta capsa, sinó que si de cop siguem 15 o 20, que coneixem tot això i sigui un coneixement col·lectiu. Que, mm. que a vegades passava això, que com més col·lectivitzem la feina, menys... O sigui, com més aïllades ens quedem, com tu diies, Ricardo, eh, més com parets fiquem i més portes piquem i més depenen de certes persones aquestes tasques, d'aquests coneixements, mm. i quan més ho fem malament entre cometes, més arriba a totis. Mm. I també és molt guai. Mm. Sí, també jo afegint això, com que crec que que per mi és o sigui, antem com aquesta cosa i na barca arxiu, però per mi també com tenir una, o sigui, no hi ha no, un arxiu això al nivell que sigui, però com que hi ha una cosa que és com que relaxa de que està, o sigui, la informació està en algun lloc i no depèn d'una persona o de tu o de o de l'Assemblea com és ara o del del com que, que crec que relaxa en el sentit que està en algun lloc i llavors no depèn d'això d'una persona que sap sinó que ens amb gent que coneix superbé l'arxiu perquè són persones que doncs la, la dona estem amb gent que està jubilada de 70-80 anys i que aquesta gent porta el cos un coneixement i una responsabilitat que no és fins que Sí, per això crec que l'arxiu també a la dona se li ha donat tant de carinyo perquè és, és com una cosa de, de deixar anar algunes coses i de, i de saber que estan cuidades, com que és una cosa de cuidar també com el propi espai el propi col·lectiu, moviment assemblea, eh, sindicat el que sí no sé com a extra per, per convèncer la gent potser no depèn d'una persona o no depèn d'una plataforma, que és el que ens passa a nosaltres ara al Raval-Raval. Tota la nostra informació està al WhatsApp. O sea, yeah. no guardem les actes. Ui, wow, està tot en WhatsApp. Que dius? Que dius? A veure, pues no. Ja sago per no, un moment. No, començar. és, és així, aneu WhatsApp, és aneu a la pestanya de de documents. Documentos, documentos en no, no, multimedia, no, no, no, no, no, no, no. no. són no. missatges. Ah. Wow. Buscar, buscar les actes. Les actes són del copiar. Ah, clar, clar. No, pots descarregar el, el... I poseu les dates a tot, Exacte. poseu l'any. Això WhatsApp te lo, lo hace automàtic. Claro. Sí que és veritat que es va fer com un petit intent quan vam fer el tema de... Ara no me'n recordo, acció sindical o no, una altra cosa, però sí que intentàvem guardar-ho com amb una nube, el no? que eh. va fer el Beto i tal, el que que això també es Beto saber on està. Però sí que es va fer com un, un primer intent com de recopilar el que eren... No, ara no me'n recordo si eren actes o eren cas, Casos. eren casos el que es va intentar fer però clar, s'hauria de buscar, vull dir que... Sí jo crec que hem fet com algun petit testet almenys com d'arxivar yeah. coses però clar, no sabem on estan no? que tindríeu com un arxiu de, tots, de totes clar. les barbaritats que ha fet serveis socials sí. sí? no, total, és que al final la informació també ha de servir per això no? I, i sí, depèn de WhatsApp en... o sigui, no trobem mai l'equilibri entre Eh, una cosa molt accessible que és WhatsApp, però la vegada molt... que t'obliga a una dependència molt forta d'una plataforma capitalista horrible eh, i quan hem intentat fer un salto a tenir una movida en un servidor propi, protegit o tal és es que no llega o sigui, sea, no, no, no ens serveix com a assemblea per la... si fóssim una assemblea d'anarcos Mm -hmm. Hacker. hackers. Hackers. Hackers. hackers vamos a decir pues sí, funcionaria i no vol dir que no s'hagi de fer pedagogia però, mm -hmm. pero eso. Bueno, però en aquest sentit lo físico mola sí, però una llibreta pot funcionar <laughs> la veritat claro. però també dic, o sigui, també dic que nosaltres també és una conversa diferent quan parlem de fer xiu com del passat i nosaltres com a, com a grup ens passa exactament el mateix vull dir que les actes estan, o sigui, estan ordenades però també de estan, estan sí sí, però que depenent de, de, de, de Google Drive que vull dir que com a, que, sí, que d'aprendre sí, sí, de Google i tenir la informació sí. a Google Drive tampoc és lo ideal i també pues en algun moment hem, hem pensat bueno, pues ho fem ho fem a Ma, però clar, llavors no estan no, no no accessibles. a les seves imatges també o estan a Google Drive o estan al servidor de cada dona, llavors segons quina pues, la gent ha de venir. I, com que és un equilibri que crec que compartime. Eh? vull dir que no. Tot. que no és que tinguem la resposta a tot ni, ni tinguem tot perfectament fet però fer una feinada que val o sí sigui es mereix poder-la guardar bé perquè no es pot oblidar ja de principis, sí. creo jo Jo mal que deia la Pati de sobte em venia com aquest també trobar l'equilibri entre el, el, el fer arxiu per tro i trobar l'equilibri entre utilitzar-lo per celebrar-nos i utilitzar-lo per fer autocrítica també no? mm -hmm. que crec que és com una cosa una relació sana malpas de un propio colectivo mm. Mm, que no es un no es un mes información da cómo actuar ahora a la extrema derecha y tal no como que todo eso tiene que estar vamos a una canción de navidad y seguimos ya preguntamos directamente qui sou que es el que feu, etcétera que no que hemos ido así a, a saco y muchas graciascó sí, a comprar pan bimbo Y nadie sabe, Pero son del chino Todas mis callas Son del eroski, Pero voy diciendo Que son es varoski. no a tomar un nespreso? ¡No, jamás con los paparazzi nespreso! Joder, ya nacemos blandes chulos, ¿no serás de…? ¡No! ¡De clase obrera! ¡De huerta! Porque soy una burguesa arruinada, porque soy una burguesa arruinada, porque soy una que no diciendo alta costura pero he encontrado una marroca mucho mejor el comunismo teníem aquí una conversa fora de micros sobre el buit a l'arxiu i com els documents s'informen entre ells. Mm. Abans de passar a les... Bueno, no sé si teniu previst contestar-ho més tard. Pues entonces os lo pregunto directamente. Eh, Laura, què deies dels buits? Bueno, no, res. estava contestant a la Pati que la Pati deia que en aquest moment d'angoixa que veu plantejar una assemblea crear un arxiu. La Pati... Eh, li va bromar la, la idea de lo inabarcable que podia ser o els documents que faltaven en faltar documents ja com dir més pues, pues rindo, no, no podem començar perquè falten aquests documents i li explicava que l'arxiu ens falta molts documents que sempre ens trencarà el cor d'aquesta forma però que hem sabut fer les paus amb això sabent que, que falti no vol dir que no ho va existir i la gent estava afegint una miqueta també aquí, amb la relació. Sí, sí la forma com, com els documents s'informen els uns als altres. És a dir, que si, que si tu saps que et falta un document perquè se menciona en otro document i tal, sí, pel seu context és com que pots arribar a tenir la informació, i és això que diu la Laura, eh? el trobes a falta igualment. Però... Um, saps de la seva existència sí, d'alguna forma. És una forma. absència molt físic, molt present, molt material mm. i que informa també i és enriquidora. O fins i forma. tot, jo que sé, collectius dels quals hi ha molt poca informació, però com que surten mencionats en molts en molts documents, don sabem que van que van existir, mm -hmm. no? Sí, jo també ara pensava com és que vaig, bueno, és que tots estic citant-la perquè vaig estar una la signarina està parlant a, a, una, a una, com, una xerrada que va fer fer Mart sobre que al seu projecte d'anarquismo sida i com que ella que aquesta cosa d'aquells en arxivos, eh, o sigui, com, la, com aquells arxius no institucionals, que ja li, bueno, el nom aquest en arxius que se li, no sé de qui és, és d'algú, però bueno, eh, hem de citar més. Eh, que que deia, com que també és, és molt... O sigui, com que lo normal és que quan es fa arxiu de grups o col·lectius o de, de gent que no és... O sigui, de, com, com que no són... No, no formen part del discurs institucional de la història en majúscules, com que és... lo normal és que faltin, com que no... Com que, que, que hem de saber abraçar això perquè és que si no, no es pot fer arxiu des dels marges, perquè és com... Mai hi haurà una O sigui, com que la història en majúscules té arxius institucionals, té com tot un... un un aparell de persones i d'informació i de com generar relats que, òbviament, si no estàs allà no hi ha, llavors com, com que sempre hi haurà aquests buits. Llavors mm -hmm. l'Anci Garín deia, sí, a mi com que li semblava bé perquè era com, o sigui, no sé si ja va dir exactament això, però com que ella, com que us li semblava positiu, llavors també nosaltres a estem com en, el, en la, com en el dol de no estigui tot, però com pensant que que no estigui també és, és com un, un espai de possibilitat de que coses que no estan han existit i com, com no sé, per mi és, a vegades és com que dona també peu a la imaginació, com que també és manera de fer arxiu, com, com crear pues, narratives que potser no siguin com super... o sigui, com que no sé com explicar-me, però però que a vegades que una cosa no, que no tingui com un pes que, que, que, que puguis com... Mm, imaginar-te una cosa semblant o, un, o, un, o no sé, com que també pots fer arxiu des d'omplir de els buits o el, tu imaginar-te com les mm -hmm. coses. Com desafiar ja. una mica la rigorositat sí. no? de, també de, de l'acadèmia i de lo més institucional. Mm -hmm. Sí, perquè això és com... Clar, o sigui, això que m'ha o sigui, sortit a mi, que li surt com a molta gent també és com una reacció com a l'ànsia està totalitzadora de la història que tu deies en masúscules mm -hmm. i potser nosaltres volem fer una altra cosa i no cal que sigui una cosa blindada, com lluitar i oposar-se com, com a altres perspectives mm -hmm. perquè sí. realment això és com el que, contra el que volem lluitar mm -hmm. Clar, clar, és que és això no? Sí, també és que bueno, la nostra forma de fer aixius com no és institucional i no ho ha de ser i no volem que ho sigui també pues, com en tots els nivells partim d'aquí, com de no voler fer una història en majúscules, sinó mm. una altra cosa. Mm. També, però, hi ha un punt, com a mi em fa la sensació, bueno, no he estat en molts arxius, però en un part sí, i a mi em sembla en general que la mateixa existència de l'arxiu sol ser bastant al marge, sempre del, del centre de la història de la, i de la cultura. Yo voy a para una feina andando al archivo del gobierno civil que más institucional que eso, no hay nada. Y era un archivo que estaba en un parking que las cajas estaban puestas estratégicamente para que no caigan las goteras sí. encima de las cajas. O sea, que a Caladona lo tenemos. Y, y esta cosa que tenemos a Caladona que se gira así... Los armarios no son... compactos. No, <coughs> Los armarios compactos. Eh, ni de coña. O sea... I era, un, i, i era un, i, clar l'arxiu del govern civil, potser és on, clar és on hi ha les actes de fundació de totes les cooperatives de treball d'inicis del segle XX de Barcelona, eh, i de moltes altres coses de la CNT, o sigui, com que és un arxiu prou important i allà qui treballava, era una persona que, no sé, que no sé si era Guardia Civil, pero más o menos, y que, y que no que no van a... O sea, que, que fins y tot a las institucionales diría que están bastante al marge sí. y que las archiveras y archivés, por lo general, no es un curro eh, que esté reconocido como algo sofisticado dentro no. del mundo cultural. Vamos, que yo no sé. creo que... Que, que això també és important sí, o sigui, és... jo sempre ho he trobat molt paradoxal això, o sigui que és com, com aquest aparell que deia la Rebé no? de, de, de, de, que fa per perpetrar un tipus de relat històric i que d'aquí cent anys serà el que es podrà recuperar realment, cent anys o els que sean eh? em, com s'infra com es precaritza des de, des de la institució mateixa no? i com s'infravalora a mi sempre m'ha sorprès com aquesta paradoxa ja des de posant-nos en el cap de, de, de la institució no? de, en plan hòstia, però mm, per què aquest, aquest, aquesta marginació eh, el que després serà el que queda no? Total. i també amb això mi... ai Perdona, Ricardo. Eh, amb això una miqueta també aquesta figura de persona que arxiva com una persona completament eh, gris, grisi, com, com si no tingués cara, no? com si fos completament neutre, quan eh, la feina d'escriure documents és, òbviament, increïblement subjectiva, que intentem com treballar amb això i, i jugar amb, amb aquesta qualitat d'arxivar al nostre favor, però que, que sembla ridícula a vegades com a les institucions eh, es fa creure, us ve en la, la, aquesta imatge de, de persona que arxiva com això, una persona mig trans... No transparent, vull dir com que medio existe, medio no existe, en aquest sentit em refereixo. Sí, perquè és com, una, com si fos com un ordinador, com, de, sí. com que en el moment en què una ia pugui fer aquesta feina, l'arxiveri institucional tampoc serveix, com que em dona la sensació... Bueno, com que és una mica com com fingir això que la història subjectiva és, és objectiva llavors que la persona no està fent res més que dir objectivament el que hi ha i que amb això ja està feta la història llavors mm -hmm. pues, mm -hmm. però sí, també és veritat que clar que, que... Encara que no, no ho sigui, com que sí que la, la feina que fan en arxius més institucionals també sí que és molt més grisa, perquè també hi ha molt més, menys marge de, de què es pot fer i què no, passa que les coses que sí que es fan també com estan travessades per pues, moltes coses. Mm. No? Però... Com que hi ha una normativa superestricta. Mm. Com contra aquesta idea de, de l'arxiveri gris o medio transparente, translúcido, el... Clar, l'oposat seria, o, o per aterrar-ho en una pràctica real, seria que si Rebal Rebel ens posem ara a fer arxiu, òbviament la forma de fer arxiu estarà travessat per la forma que té ara Rebal Rebel, on vol posar l'accent, què vol recuperar i què vol fer oblidar també, no? Com aquesta idea de l'arxiveri com una persona completament objectiva és, és falsa. Eh... Vamos por eso a la segona part de l'entrevista. Ara sí, que si no os vais a ir d'aquí no haurem parlat de lo important. Que és... Eh, ¿Qué es el CEDOC de Caladona? Eh, I ja de pas un, una breu intro de qué es Caladona, potser. Claro. ¿Qué le veo de mm, Bueno, pues, pues voy. Eh, pues, o sea, sí que, clar, para, para entender el CEDOC de Caladona pues se ha de anar a com a qué es Caladona, ¿no? Llavors... Últimament, com com parlàvem de Caladona, dona eh, bueno, fa poc va, comença, bueno, bueno. Eh, no, no sé, van començar perquè és una història que és això, que, que, és, que va per molts llocs, no? però, però pues això amb la mort de Franco i com el ressorgiment, bueno, com de cop explosió de moviments socials a molts, a molts nivells, com que el moviment feminista també hi ha el, el 76, hi ha les primeres jornades catalanes de la dona, que és com la primera eclosió una mica al moviment feminista aquí a Catalunya i que era pues, una cosa super multitudinària i d'on de cop van sorgir un munt de grups, d'idees, de com línies compartides pel moviment. I llavors Una coordinadora. Sí, exacte que va sortir entre elles la coordinadora feminista, que era com, pues, això, coordinadora Codora dels Subsfeistes que hi havia a Catalunya. Llavors en la, en la línia de la coordinadora i de tots aquests grups com funcionant independentment, però també sent una xarxa, doncs de seguida sorgeix la necessitat i el i en plan, la, la importància de lluitar per tenir un espai pel moviment feminista, perquè pues, altres, o sigui, com que deien que altres moviments o altres com que hi havia teneus i hi havia coses però que pel moviment feminista no hi havia cap lloc on es poguessin reunir, que anaven com d'espai de, en espai, els hi serien com pues, els naturistes, els no sé qui, els hi serien o sigui, feien reunions en escales d'edificis, saps? Llavors, em, com en aquesta lluita va haver la comissió pel local, no sé què, llavors al 87 es va fer el primer, com, a, o sigui, una acció directa de no ens doneu un local necessitem un espai per reunir-nos doncs anem a ocupar una, una, un local que va ser la eh, Fononrada número 8, crec que és al sí, sí, sec un espai que era de l'Ajuntament i llavors com, com que era el, el discurs era doncs, nans, o sigui, ens, com que ens pertany també nosaltres, llavors doncs, és un espai buit, doncs ens posem aquí perquè eh, o sigui, és, és lògic no? i és com el que té sentit. Llavors va ser una, una ocupació que va durar 10 dies, les van desallotjar la super, bueno, superràpid, i, i, però que sí que és com una mica com el primer pas i després d'això ja sí que van començar a negociar amb l'Ajuntament. No sé què. Llavors hem, el 88 els dissedeixen el primer, era un petit pis a Gran Via, que va ser la primera que la dona com oficial, i, de, i després d'aquí van passar, quan hi era massa peca i massa, massa apretades eh, els van passar ja a, a Casp, al carrer Casp a un altre pis, que era ja una mica més gran, i llavors aquí ja pel que jo he anat sentint, com és on ja comencen com a tenir espai suficient, perquè l'arxiu també és això que deia la Gemma, com que si no tens espai no pots fer arxiu, i llavors eh, ja quan estaven al carrer Casp ja van començar com a o sigui, ja recopilaven documentació de caladona abans, però com que va, es va començar com a designar un espai que era com un quartito sense llum, com amb una taula de molt peque, que, que, que estaven tot capses pues, apilades llavors això era com el que va acabar sent bueno, no era un centre de documentació però era un, era un arxiu ya, de repente, un, ¿para què pode servir aquest espacio? bueno, Exacto. potser se conserven bien los arxivos aquí Sí. Bueno, bien, també deien que bueno, no hi havia llum clar, no hi havia ventilació humitats, etcètera, però llavors, com que sí que és el primer eh, com l'origen del que ara és el centre de documentació llavors després, l'any 2012 i avança a dir com a l'edifici on estem ara que és el, el carrer Ripoll 25 que és per primera vegada un edifici, no és ja un pis és un edifici sencer, llavors hem, ja es pot designar un espai sencer pel centre de documentació, que és el que tenim ara bé, bueno, també, perdó, m he, m he oblidat que estem aquí com a arxiveris, però el centre de documentació també és biblioteca, uh -huh. llavors que la, el va començar ja anys abans com una biblioteca per totes, que era pues, això gent portava llibres i, i era un intercanvi de llibres, eh, però que estava allà a Caladona, no? com, com, com una biblioteca pues, això per totes, literalment ho diu el nom eh, i llavors aquesta biblioteca i aquest arxiu pues, es van com unir en el centre d'ocumantació de Caladona que es va com oficialitzar-se, diguéssim, quan ja estàvem a, bueno, estaven, jo no no existia, al Ripoll 25. Llavors, ara ja és, o sigui, som un espai eh, com que és això, tenim armaris eh, professionals d'arxivística, hi, hi ha una sala sencera de biblioteca, tenim planeres per guardar com que tenim de cop pues, una infraestructura que fins, fins fa superpoc que la dona no tenia però que tot i així ja estava fent arxiu i, i llavors eh, el... bueno, sí. no sé si podeu No, aquí només afegir que aquest espai on estem ara, el carrer Ripoll 25 és de l'Ajuntament de Barcelona mm. i que també hem hagut de patir bastant negligència per part de l'Ajuntament de les condicions en què es troba l'edifici perquè tot i que sí que és veritat que tenim doncs, aquesta infraestructura que increïble i genial perquè necessitem aquest espai doncs aquest estiu, per exemple vam haver de tancar la casa perquè o sigui, estava, com es va espatllar el sistema de ventilació o alguna així i amb l'estiu que ha fet doncs, no s'hi podia estar, bàsicament de la calor i hi havia calefacció posada de fet estava sí, posada de... la calefacció no la podíem parar i l'Ajuntament va trigar molts dies en reaccionar i de fet doncs ja us podem imaginar com això, aquests canvis de temperatura, afecten els documents també, o sigui, no només les persones que habitem la casa, sinó també a, a la documentació que hi ha allà, la humitat que això genera, etc. Mm. Sí, mm. bueno, és que de, de fet... Hem... Per molt, o sigui, tenim molts medis increïbles, però que no són gràcies a ningú, o sigui, en, en cap moment ha vingut l'Ajuntament i ha dit teniu aquests, aquests desplegables, és com que tot, o sigui, per acondicionar l'edifici va ser com un, una mobilització del moviment feminista en moltíssims nivells, i una de les coses que et sembla important al moviment com de pues, a cuidar la nostra història, anem a fer un arxiu, anem a donar com medis a, a aquest espai perquè pugui créixer i pugui ser també consultable, pugui ser com accessible a qui vulgui veure'l, era pues, fer tot això, però vull dir que, que, que és com una lluita també per l'espai, en realitat. Uh -huh, uh -huh. Sí. I... I allà l'arxiu, què feu? O sigui, a l'hora, oi? No? Um, o sigui, organitzem la nostra pràctica a partir de tres eixos principals, no? com tres línies de treball. La primera és um, la, la que té veure amb la conservació i la, i la catalogació és a dir, tot el que és uh, catalogació de documents, classificació de fons, uh, digitalitzacions, etc. O sigui, com la part més... Um, interna, no? Interna Dependents. i més com purament arxivística, per entendre'ns. Després, la segona línia seria la més cap enfora, no? que és més de difusió, de, de crear espais de trobada amb persones que no formen part uh, de l'arxiu o de que la dona... Per eh, fer arribar aquests documents a més persones i també per mm, col·lectivament poder rellegir-los i donar-li eh, no significats actualment sobretot doncs a partir d'activitats, tallers, clubs de lectura, etc. I després una tercera línia de treball que és la... la Bé, bueno, que no és una línia de treball, és sí, bàsicament... És una realitat. És, és que l'arxiu per, per nosaltres és un espai de trobada, és un espai d'amistat, és un espai intergeneracional que ha permès també com crear diàlegs amb persones d'altres generacions que són les que precisament van formar part de tots aquests col·lectius que ara doncs nosaltres estem amb elles cuidant de, de, de la seva documentació i per tant com a espai de trobada en si mateix creiem que era important com, com donar-li la rellevància dins de les nostres activitats que, que, que fem no? Sí. Mm. no sé si vols afegir alguna cosa Laura. No, després de, de trobar de manir al cap de que, que la dona s'ha trobat a diferents espais eh, de la ciutat però que esta última localització eh, és molt útil perquè està al centre centre de la ciutat i són moltes companyes que no, no són ni de Barcelona i que Poden, o sigui, s'han trobat un racó on, on està molt a casa i, i passen només per saludar, per estar una estona, per veure qui hi ha. Ja. I avui mateix ha vingut l'Alela a saludar-nos i a, a recollir uns calendaris, que hem fet calendaris, per cert. Eh, com venen a buscar a Portabranà, a, a preguntar com estem, a, a distreure'ns una miqueta, que també és fer feina, i, i això. I bueno, també diu una miqueta que ens organitzem, som un grup de d'Arxiveris Activistes, la Rebeca i jo estem contractades a mitja jornada, alliberades, que això és com seguint el fil de la GeMA que va començar ella amb aquesta posició. Tant la Rebeca com jo vam arribar com a activistes també, però ara estem alliberades i som un grup de... de quantes persones som? Unes 20, 20 persones? Sí, 25, sí, sí, i ens organitzem a, a través d'assemblees un cop al mes eh, i reunions hi ha ja, més generals de tot el centre de documentació que això inclou també la biblioteca intentem que siguin trimestrals però no ho aconseguim eh, però sempre hi ha aquest esforç una miqueta de poder anar eh, traslladar fent despàs d'informació de les activitats que fem, no? Sí, i anava a afegir que mai ho havia dit en paraules, però com que ara ajuntant com aquesta cosa que és un espai de trobada i que fem assemblees, com que funciona molt també com a espai per pensar, com fer arxiu, sí. llavors com que estem, sent, o sigui, tant a una assemblea com a una trobada doncs, de Brenà, doncs, doncs, sorgeixen temes com la conversa d'ara en realitat, eh? però, però com que, que crec que és un espai molt guai per pensar sobre com fer xius per nosaltres mateixos, com a vegades amb gent que no forma part dels grups, com que tenim converses que de cop ens il·luminen i ens diuen doncs, aquesta cosa que hem estat fent així potser de cop no és la millor manera, ho podem provar altres, eh? mm. com que és un espai d'assaig, de, de, sí. de prova sí. i error i de, de... Sí, crec que això ens passa molt amb el tema del consentiment a l'arxiu, no? sobretot, mm. que moltes vegades sí tenim dubtes del que fem sobretot en relació a quan fem activitats um, obertes o quan, o quan estem catalogant hem de tenir tota una discussió si sí, quan estem catalogant fotografies hem d'intentar identificar les persones que surten a les fotografies o no Saps? com aquest tipus de, de dubtes que ens sorgeixen a l'hora de fer arxiu i que té a veure amb el, amb el consentiment de les persones que apareixen als documents, que que han donat no, aquests documents a l'arxiu i que aquests espais de trobada uh, i pues això insisteixo com amb, amb espais de trobada intergeneracionals ens permeten tenir aquestes, aquestes converses no? Sí, mm. i que a sobre és que si estàs al marge no, no et pots guiar per la llei, no et pots guiar per, per, per normes institucionals i per tant hem de contemplar molts més aspectes que fem entre tots no? la Mireia deia fa poc que el pensament el fem entre totes i també el manual d'instruccions, diguem-ne, que diem com bueno, pues si lo hacemos queer no sabemos cómo hacerlo, o sigui no ha... anem fent a través a, a mida que ens anem equivocant i, i l'equivocació, l'error ha sigut el per mi, a l'arxiu, com l'espai de més certesa, no? com de saber ah, vale, perquè ja no passarem, perquè ja ho hem fet uh -huh. em, i, i hi ha com una no, no sé, és com un, un laboratori d'experimentació, de vamos a cagar-la, amb molta confiança i amb molt d'equip per poder entendre cap podem hem d'anar I, i hi ha molt d'espai per, per arreglar les coses i per seguir... Vamos a calibrar la magnitud del cagar-la. Quants objectes teniu? Perquè també pots una mica... Objectes, eh, objectes. Un objectes. Un paper és un objecte. O sigui, exacte, o sigui... Quantes coses teneuis per per que sí. les oyentes eh, se hagan un poc la idea? Per posar una mica de dimensions. Tenim uns 80 fons, o sigui, l'arxiu de Caladona està format per 80 fons. Aquests fons què per... és un fons? Exacte, aquests fons són grups de, de de documents. Un fons pot tenir 60 capses o en pot tenir una i mitja. Llavors és com difícil de dimensionar. Després aquests fons poden ser de persones individuals o sigui, per exemple tenim el, el fons de la Mireia Bufill o de, o de la Greta Laman mm -hmm. que la Mireia Bufill forma part de la dona i, i va formar part de uh, la sala editor editorial de les dones i també és uh, una traductora increïble i la Greta Laman que va ser una activista lesbofeminista de Barcelona i després tenim fons col·lectius que són doncs, de col·lectius que han passat per Caladona, sobretot, que han estat vinculats d'alguna forma, com per exemple el grup de lesbianes feministes o, o, el, o el fons de l'editorial La Sal. Llavors, és molt difícil de dimensionar quants documents tenim, perquè, jo que sé, el, el fons de la Gretel, que sí que l'hem acabat de, de catalogar... En la part documental com... arrió a 3.000 i pico documents, sí. però després també tenim les fotografies, tenim les xapes, tenim els cartells, tenim els adhesius... tenim... Que a fotografies no, potser n'hi ha centenars, llavors també... Arribem a les mil fotos. Sí. No sé, és mèdia, és aquí, hi ha més. Com es mesura un arxiu, doncs? No, por, no, por per metres lineals? Sí. Eh, a a l'institucional no sí. No, com tants metres de... Sí. Necessitaríem a la Montse Roseta aquí, perquè Ai, ens digui sí. quants metres lineals teniu a l'arxiu, perquè sí, ella controla. Ho, ho, ho preguntava també per la següent pregunta, que és com us arriben els documents? Però bueno, jo just anava a parlar sobre una cosa que és, que també hem anat parlant molt que és essencial en això, que és la confiança que és com que estem en un espai que la gent confia en el nostre arxiu perquè formem part de cada dona vull dir, com, també ens passa molt amb això que hi ha la Laura de, de, de quins són els límits de, de, de com identificar els documents o de, de fer segons quina cosa amb els documents a vegades és tot el que sigui que la dona per segons quines persones està bé perquè és un espai que és el seu espai segur que és com la seva casa en realitat llavors, com que, que passa el mateix en les dones que, que, que donar coses la dona per molta gent se sent com donar-ho en lloc on estarà cuidat seguint la línia del que jo faig políticament o, de, o sigui, com, com que per això, llavors eh, moltes vegades, o sigui, la, la majoria per no dir tots els fons que tenim són donacions que ens han arribat de gent o propera a la casa o gent com que ha arribat mm, a Caladona pues, pues pel seu posicionament polític com, com que que sol ser, bueno, com que, que hi ha aquesta cosa que és un regal i que a la vegada també pues, és com... Un compromís. Un compromís. Una responsabilitat. Sí, que confien en nosaltres, llavors que els sembla un espai suficientment eh, de confiança com per donar les seves coses. Clar. I a vegades també és que la gent no té espai a casa, llavors, com en el moment de les neteja, és molt com quan arriben els documents. Sí. Sí. Això hi va preguntar per, per dir-ho amb estil us arriben coses que no són tan significatives? Sí, sobretot llibres <laughs> molt... sobretot llibres, sí, Tot però... llibres no i molt repetits sí. No? Sí. O, sigui, també, o sigui la cosa també és una mica que sí que no són significatives però també per nosaltres moltes vegades coses que per a altra gent no són, o sigui, per a altres persones de documentació no són significatives com que, que crec que el no ser significatiu tampoc no vol dir que no hagi d'estar a vegades i a vegades simplement és que no ho són i, i la gent com, com fanateja i diu bueno pues, sí com que crec que hi ha una mica... M'he de pena tirar-lo, sí, voy a llevar-lo al xivo Sí, com, en plan sí. feminismo o sigui, com, com, que a vegades ens passa amb llibres que és com va estar escrit per una dona, el tema que la dona i és com pues, a vegades no són els llibres més feministes del món per no dir que a vegades no són feministes però, però bueno Sí. Eso però és veritat que a vegades quan ens passem pels matins que estan les companyes de la biblioteca, els dilluns i els dimecres eh, veiem les pots enganxar eh, fent aquesta, prenent aquestes decisions del que val la pena i el que no i alguna vegada ens hem esgarrifat no?, amb, amb documents fantàstics que cop diuen això és una porqueria, això no cal perquè clar, estan acostumades a que siguin materials que havien viscut a la seva època i que no, no veuen el... el el valor que tenen en els nostres ulls i també em fa dubtar aleshores del que jo considero mm. que tampoc és tan valuós no? sí. Bueno, és Com... es que que decisión, eh Uf, Esto no entra en l'arxivo No és poca clar. cosa sí. que esteu catalogan ahora? Perdó, quan parlava de porqueries eren llibres, no documents personals vale. <ríe> Clar, clar jo, Nosotros aquí flipando, en plan de Sí, farem un arxiu de rebel Luego no le interesa nadie No <ríe> Podria ser, bueno... Ara hem acabat de catalogar el fons Doan, sí. que és el fons d'un col·lectiu que es deia Dones Antimilitaristes, Doan, que van estar actius, van actives durant els anys 80 i 90 a Barcelona, superactives contra les, contra les acadèmies militars femenines, perquè era l'època en què l'exèrcit com en una... PSOE. Sí, exacto com en una olada progressista va començar a introduir a les dones a, a l'exèrcit, doncs van fer moltes campanyes en contra d'això. També van lluitar molt contra l'entrada d'Espanya a l'OTAN i van formar part de la coordinadora estatal de col·lectius eh, pacifistes i, i antimilitaristes participant en, en moltíssimes campanyes contra la mili o, obligatòria i a favor de la, de la... com es diu? No sé què de consciència. Ah, Objecció no. de, de consciència i els insomisos. No? I, bueno, I van Insumisió. fer moltes campanyes també contra molts conflictes bèl·lics amb un posicionament super superantimilitarista antiimperialista i anticolonialista. Quin momentazo, no?, per arxivar això. Clar, una, una, una va ser... Com, o sigui, vam prendre la decisió, perquè és un d'aquests fons que és com... O sigui, vam començar a que fa... El març del 24, no? I veníem mm. de l'octubre del 23. Mm -hmm. ah. Sí, pues perquè era un fons... O sigui, com, vull dir, a nivell el que està passant, genocidi palestina, com que, que també és, és important dir com que Doan després va, va transformar-se una mica, com uns anys després es va crear eh, dones per dones que encara avui com existeixen i i, i en plan segueixen militant, no, militant no segueixen eh, lluitar no, <ríe> és que són els, els no són pots dir, paraules. Però, sí, són paraules que, que, segueixen bueno. fent activisme exactament, segueixen fent activisme okay. wow. sí. eh, eh, i llavors com que elles pues, estan, super, o sigui, estan fent se un montón per Palestina llavors com que, que ens semblava molt important també pues, pues anar a buscar aquesta genealogia i com a, no sé com que per nosaltres també catalogar un fons és aprendre moltíssim sobre sobre aquesta forma de fer d'efectivisme i sobre, pues, no sé, tots els temes que això que dèiem abans, com que ja tractaven ja debatien i de cop ens serveixen per aprendre, i és que la veritat és que jo per mi ha sigut com una classe de història dels anys 80, mm -hmm. super heavy i super com enlluernadora, en molts sentits, com que tot això s'aplicaven moltes coses que es deien llavors al, al a, a l'avui, i... I ja. no. alguna cosa així de Doan que digue, oh, mira, esto lo explico en la ràdio, en plan, alguna cosa que fessin lo de Tortosa sí, o... sí. Pues... Bueno, i també parlant de, de documents que semblen sí. insignificatius o que es podrien haver tirat precisament, en el fons de Doan hi ha un bitllet de tren a Tortosa, mm. no? que és un, un, un, un passatge un tíquet de, de tren però clar, clar, és això que de cop és un bitllet de tren pel dia que es va fer una acampada antimilitarista tortosa en el que unes mil activistes feministes van anar a aquesta ciutat eh, amb, en coordinació amb col·lectius feministes de, de tortosins eh, per fer una acampada a la ciutat per protestar contra l'obertura d'una acadèmia militar femenina que es volia fer allà i de fet tenim eh, doncs això bit bueno, tenim molta documentació sobre la campada de Tortosa però també un, una documentació audiovisual molt molt guapa sí. i el bitllet de tren és molt especial també perquè aquest tren el van aconseguir les feministes en eh, era tot seu, el penal van llogar i la maquinista en la que conduïa el tren també era una dona, que l'any 85 diu, està la marinera, i aquesta documentació <gut> de la que parla la Gemma eh, audiovisual és fantàstica, comença a l'estació de França i es veu com estan decorant i pintant el tren amb guixos eh, i amb cintes i després, ara tenim crec que tenim dos vídeos ara, no? Aina? Ah no? Bueno, he, he vist és es que... Ten... Ojo! Bé, bueno, el, el vídeo que tenim és en un, en un com es diu, carriage, vagó? en un, un vagó concret on veiem tot el que passa allà que estan cantant un munt de càntics antimilitaristes fantàstics i supercreatius que ens falten una miqueta ara mateix i també doncs, l'arribada tortosa Crec que he vist un altre vídeo de Tortosa on estan a un altre tren on hi ha la Maria Olivares ara, eh, una, una fantàstica activista que també és teòrica de Caladona que ara té un i que segueix entre les manis eh, i surten allà cantant, crec. Era un apunte que volia dir les meses companyes. Eh, perquè això, nem trobant nova documentació tota l'estona. Sí, vale. És es que jo, ara mentre parlava de Tolo e Tortosa, com que, que pensava en, en també algo que has dit tu, no?, perquè, per exemple, aquest vídeo tan fantàstic i que és increïble, el vam trobar mirant el servidor un dia i era un, un arxiu que quan tu el passaves a un altre ordinador era corrupte. O sigui, només obria ahí i va ser com... Que, que fort, en plan, tenim això, bueno, que el vam arreglar i l'altre dia, ara que estem remenant moltes, moltes cintes, vam trobar la, vam trobar la cinta que va no sé, alguna persona va utilitzar per digitalitzar aquest vídeo i nosaltres l'hem trobat en el servidor no l'hem trobat en la cinta o sigui sea que, mm. que a més de que l'arxiu té buits també entre cometes es perden moltes coses no perquè hi ha tantes coses que no sé, com endinsar-te ahí és un poc anar trobant i ter, no sé, un document o una història o una no sé, una imatge te la pots trobar per moltes Bueno, mm -hmm. per molts camins no? mm -hmm. i això també és com superbonic perquè va, bueno, va sumant capes i també parla un poc de, de l'espai que tenim i pues, no sé els pues oh, sí. va deixar i, i, i nosaltres ens vam veure ja. és que és confiant els temps a l'arxiu no? que a vegades poden ser tan difícils o tan poc eh com es diu eh, poden xocar tant amb els ritmes que, que se'ns exigeixen des de fora eh, en el nostre dia a dia i també amb, amb col·laboracions externes amb documentals, amb consultes eh, i hi ha respostes que no, no apareixen fins al cap de molt de temps tant sigui perquè hem de parlar amb persones i hem de respectar els seus temps com el que diu l'Aina hi ha documents que no desapareixen però existen los dones de l'arxiu I, i, i si lo busques no lo vas a encontrar fins cada d'aquí sis mesos de cop aparegui on estava ¿no? Joder, ahí abre como una cosa desde casi como de física cuántica, ¿no? Da en el momento en que estás digitalizando cosas, se, se ese documento se desdobla, ¿no? Y y qué es el documento? ¿Es el es lo físico que le tenemos tanto fetiche también a lo físico o es la información que nos da todo ese, ¿no? Y la y que bueno, que no lo digital también es físico, ¿eh? Pero con si os sembra name una canción y abordem la parte final així de, de la entrevista. Vamos con la Navidad que nos trae Pati. ti. Freezing There's nothing I can do I got to be with you Why you gotta be so far away I hop a ride I'm Santa's sleigh Ain't nothing getting in my way Wishing you and I You gotta Mari i estamos de vuelta ¿Os <risa> habéis fijado que sempre lo dice? <risa> Mari te queremos, Mari está a Nicaragua ara mismo Uau, sí. eh, Entomem al final de l'entrevista amb un parell de preguntes així primer si ens voleu explicar algun document que li tingueu especial estima o que sigui significatiu per, per l'arxiu o per vosaltres Pues Estam pensant eh, vaig a dir jo un document que just que ens va això, com que dèiem ara, com de cop un regal de l'arxiu que pareix, i és com màgia, em, que és un... O sigui, fa poc vam, això que deia la Gemada, intentar com obrir arxius i fons que no haguéssim catalogat, em, doncs jo vaig obrir la primera capsa del fons de Caladona, perquè Caladona pues, té un fons com propi de tota la documentació que, que he anat guardant com a, com a espai, i llavors a la primera capsa, òbviament, pues, es parla de l'ocupació de del 87, llavors... Em, com, ningú, o sigui, jo estava allà, amb, després ho vaig comentar més gent que de, més gran com que, és, que més o menys va viure als 80 i ningú li sonava que és un, un document que es diu el diari Lila de l'Ocupació i que és una llibreta, Lila, òbviament amb enganxines de, de la comissió pel local, etc. és com que, que, que, que, no sé, el 87 com van ocupar Font Honrada doncs, van anar escrivint allà la gent que arribava a l'espai i que feia doncs, les, la, els torns de... de les permanències donc anaven escrivint allà com és com, com un llibre de visita però però increïble perquè de cop té una força tot i tot, o sigui una il·lusió i una, i aquesta cosa com que passam amb, amb els documents dels anys 70- 80 com que hi ha una com il·lusió de possibilitats i com una, una empenta i una no sé, com que és superinspirador de veure com la il·lusió d'haver ocupat i de, de, de cop tenir pues, un espai que havien de, de netejar que havien d'encada de fer 50.000 coses i a sobre també és bastant significatiu perquè són tres pàgines de, de, de forma honrada de l'ocupació, del diari de l'ocupació després de cop passa a les assemblees de comitats local quan ja les havien fet fora i ja estaven com tornant a activar la campanya per, per aconseguir local. I és guai perquè en, en aquelles actes apareix de cop pues, Anna Rodet repartirà els flyers per eh, no sé, per l'alemani i la Rodet és una companya que està a la biblioteca i és que la dona, com que l'estimem moltíssim fa un munt de coses, però com que és, és aquestes coses que passen al nostre arxiu que és que cop la persona que està llegint el document està al teu costat i va llegir i va dir, ah, ah oh, sí, mira, si és la meva lletra no sé què, com jo no sabia que estava aquí o sigui, no se'n no se recordava ni d'aquesta llibreta no? Però, però no sé, com que és guai també perquè és com al principi de tot una mica com està allà no sé, a sí. mi em fa, va fer moltíssima il·lusió trobar-lo i és un... I, i que crec que l'hem trobat tan tard és un tresoret, exacte eh, per una miqueta que comentàvem abans que quan és contemporani costa una miqueta de, de, de donar tant del valor que té eh, el, el material que, que, que estàs sostenint no? i amb el fons de Caladona ens ha passat perquè el fons de Caladona ha sigut treballat prèviament però no ha sigut catalogat de forma exhaustiva com estem fent nosaltres i com que estem a Caladona potser hem com donat per suposat el fons perquè ja coneixem la casa i, i ha sigut en aquesta feina que estem fent últimament d'obrir capses i descobrir el que tenim eh, la Rebe treien capses per una visita que rebia a mi venga, vamos a cambiar un poco las cosas vamos a tragar una capsa nova i de cop troba el momentazo de l'ocupació físicament, no és el mito ese o esas fotos que hemos visto alguna vez sinó l'objecte tocat i escrit per, per elles i dius a aparte de que és un regalo y un tesoro dius, bueno, es que ho tenim aquí el... Eh, que estava davant nostra no?, aquest, mm -hmm. aquest valor, però sembla que a vegades només valorem el que ja s'ha acabat i tenim la perspectiva nostàlgica aquesta per romantitzar-ho, per, per, romantitzar per entendre-ho d'una altra forma i, i estem tenint com aquest viatge una miqueta que la ara mateix de intentar mirar una miqueta cap enrere i trobar-nos en el present i en el futur en aquest passat. Sí, no, com... com o sigui que casa molt amb el que estem, està passant ara de com pensar molt, o sigui, que la dona s'està pensant molt de qui volem que sigui l'espai que volem que sigui Caladona, per què ens importa Caladona llavors, com que per mi part de tot això des de l'arxiu és com fer molta genealogia del propi espai de Caladona i de trobar de, de conèixer millor que ningú el nostre fons perquè és, que som, som, és això que deia a l'hora com si no ho feu vosaltres no ho farà ningú si nosaltres no, no fem aquest esforç de, de conèixer la nostra genealogia i de, de com el recorregut que ens ha portat a l'espai que tenim ara que és com o sigui, si no ho fem no ho faran llavors no sé és, és bastant, o sigui, per mi va ser com un recordatori de, de que és important i que no sé ara, com que també anàvem a parlar de què faríem aquest 2026 per mi va una mica com recordatori de, és una de les coses més importants i urgents de, de treballar pues, no sé, en, nostre, en la nostra pròpia memòria com a, com a espai com, abans de passar el 2026 ens escrius una mica al sí, no, diari, com jo, jo és? O sea, el... que... és... Com cerrando los ojos i y... y... com si el tinguéssim vale. davant. Useu heu d'imaginar, com és un llibret d'aquests, com d'escola, de, de, de prendre notes que, que no, no, té, no té anelles, té, té, és, és, és com cola, és del color lila, més lila, més caladona que us podeu imaginar, vull dir, quasi que... <laughs> Que no es veu al bo is i eh, llavors tenganxt a la a la portada, ten enganxada la, la, la una enganxina de la comissió del local que era com un dibuixet d'una casa així com molt maja, mullls i i llavors la comissió del local llavors és molt guai perquè perquè és un cercle, cerclevos com que algú ha fet com la fletxa aquesta, està com el, el és que no sé com com com es diu això, però com el a veure com el, el, no el, el raig amb, amb la fletxa de, de... Sí, símbol ocupa símbol ocupa o sí sigui, però com la, la fletxa del mig està dibuixada bé, la... no, bueno, clar, la flexa no té nom no? jo estava buscant nom per la fletxa no eh? I, i com que no sé com que és molt guai perquè també que la dona pues, tenia molta sort perquè tenia moltes coses que el 88-7 no hi havia i com que el moviment feminista també està com assentat d'una manera que altres moviments socials no estan i crec que és molt guai recordar doncs pues, que venim d'aquí també i que també és una cosa que ens toca perquè és el que deia la Gemma, vull dir, nosaltres no podem tampoc donar per santa del nostre espai ni podem... I com és per dins? I llavors, per jo dins... no l'he vist per dins, encara. Sí, queda. però jo estic ja canviant, eh, bueno, diem més coses. Eh, doncs per dins hi ha moltes notes, és com un llibre de visites, llavors hi ha moltes notes fetes amb no el mateix bol i molts bolis diferents, llavors la gent anava escrivint coses mm. tipus mm, ocupa en contra, en, contra de, en, en contra de la... De, del malbaratament dels espais ocupa eh, el moviment feminista està aquí, pot i no sé què, com, com coses super motivacionals i super recordatoris interns i eh, després ja passen les actes que són més actes a mà, tal qual com bolis, eh, males lletres i com tot molta informació i després al final hi ha moltes, moltes pàgines en blanc Mm -hmm. i està molt utilitzat té una com que, sí, no? està com... molt tocat però, però les pàgines no, estan, o sigui, no per dins sinó com que s'ha tocat molt crec. Mm -hmm. no, no utilitzat tant com a llibreta però com a, mm -hmm. com a objecte de memòria també. Mm -hmm. i ara sí, 2026 quins plans teniu? Bueno, últimament, els últims mesos hem estat fent com una mica de plantejament de què volíem fer pel 2026 perquè portem un parell d'anys com que tenim la sensació que hem fet acti... o sigui, molta activitat saps? O sigui, aquestes tres línies de treball que dèiem, sobretot la segona de difusió és com que, no sé, ens hem vingut molt amunt i hem fet moltes coses i com cap al 2026 ens plantegem un any més tranquil en general. O sigui, com un any més de... Um, estar més a l'arxiu de començar nous fons, de, a, a catalogar nous fons, obrir més fons, uh, potser fer més la tasca prèvia de catalogació que és obrir el fons, veure que hi ha fer una primera tentativa de, cal, de classificació de temàtica dels documents que hi ha dins de cada fons um, i fer una feina més així Sí, convidar les persones també que... Exacte que... que que formen part d'aquests fons, eh, tant siguin les donants com siguin persones partícipes en els documents, eh, perquè ens contextualitzin i ens expliquin més coses sobre, sobre el que tenim, uh -huh. perquè ens aporta moltíssim, uh -huh. i ho tenim davant nostra tot el rato, eh, tal que també ens fa gràcies sempre que les companyes que porten més anys que nosaltres, com que no tampoc valoren el, el pes i, i el valor que té la seva memòria, i llavors no, no me'n recordo de res i comencen a soltar coses ahir, que dius què? Este qui no graves, eh, no? I volem també una miqueta com prioritzar aquest espai de, de trobada amb elles i, i d'intercanvi de coneixements, perquè també es refresquen la memòria, els ensenyem coses que no se'n recordaven o, o que fins i tot no sabien i viceversa, òbviament, super entrequidor, però si sí és com fer feina cap endins, perquè m' estat molt cap en fora, que ha sigut molt gua hem fet un grup super xulu, però això no pot ser que no coneguem els documents de cada dona. Sí. Rebe, no sé si vas a dir alguna cosa abans. Fallir, perquè <laughs> perquè la feminista està molt eh, ficada, o sigui, el 2026 és com un any molt important pel feminisme perquè, clar, és el que deia al principi com el 76, després la mort de Franco i les primeres jornades catalanes de la dona, llavors des, des del 96 se n'han anat fent cada 10 anys que són com jornades de trobar-se al moviment feminista, com veure quines línies eh, s'han de treballar, com com es poden teixir resistències, estratègies, col·lectives, etcètera, llavors l'any vinent fa 50 anys d'aquestes primeres jornades i llavors hi ha unes jornades el 12, 13 i 14 de juny a al recinte Febrei Coats no? si no I equivoco eh, llavors pues, que és una mica com l'any de Caladona en general va una mica dirigit cap aquí perquè pues, és moltíssim esforç col·lectiu moltíssimes persones mobilitzades i a part com que els grups en, porten propostes i porten com temes a debatre i a... I a tractar, llavors, em, no sé, com que crec que marcarà el nostre any i el de pues, molts grups afins a nosaltres i amb els que treballem. Llavors, volia aprofitar per dir-ho, perquè que pues, claro. encara encara estan rebent propostes, llavors si hi ha grups que vulguin participar, pues, ens poden escriure. Molt bé. I el que no va dir, si algú vol eh, catalogar, si algú vol estar allà amb vosaltres, si, que no sé, que s'ha d'apropar allà o, o a d'escriure, què ha de fer. Sí, que escriguin els correus electrònics que hi ha al nostre perfil d'Instagram, per exemple. Sí. Seria la, la forma més, més fàcil. Mm, també hi ha, o sigui, al web, web de Caladona hi ha un apartat del centre d'augmentació que també allà hi ha bastanta info. Eh, però el mail és voluntariatscdoc.caladona.gmail.com o si sigui, ja rebem consultes, rebem com tota sí. la gent que vol començar com a pues, formar part del grup d'arxiveris de, o, o que té propostes específiques o que té interès per fer una visita, també allà rebem a tothom. I... Sí, uh -huh. i trobem un espai i una estona per ajuntar-nos mm. sí. Què tal? Què no es falta per dir? Voleu dir alguna cosa més? Jo crec que ho sí, tenim Hem fet calendaris Ara eso, eso. Es fet Promo. Cal calendaris de 2026 Va ser és el calendari de cada dona um, que es pot comprar uh, si us apropeu a, a la casa aquests dies i bueno, tots els diners que es recullin dinars, aniran destinats a, al sosteniment de la casa i, i això Uh, veniu, són preciosos, els vam fer duro, uh, entre moltes persones que ens vam ajuntar un diumenge fa un prell de setmanes o tres i han quedat mm, xulíssims i així us acompanyaran idees, imatges i paraules feministes durant tot l'any. Que guai, exacte. Doncs pues ja, ja, ja hi anirem. <ríe> Eh, podríem tenir una a l'Assemblea de Raval-Ravella i sí, pues to sí. i apuntando coses, la verdad és es que seria chulo. Sí. Nos ha sí. fa falta perquè estem sempre amb el nostre calendari al WhatsApp. Sí, ja. <ríe> no. No, no, no. Agenda. Este dia reunió de defensa Ciutat Vella. Sí. Tal. Claro. Bueno. Nosaltres per, per nostra, doncs dic que tornem a les assemblees a, al gener, no al 6, sinó el... el 13. 13. Eh, les assemblees les fem els dimarts a les 6 i mitja a Reina Amàlia 38, que és l'Ateneu Enciclopèdic Popular, una institució que està lligada al Centre de Documentació Històrico-Social, que també és un arxiu, per cert, molt claro. important i històric, i que potser podríem convidar aviat a la ràdio, igual que podríem convidar a Carabuzzí, que també tenen el seu arxiu de del poble gitano, o sí, de, de, dels gitanos a la cera d'aquí del Raval, són mm -hmm. com pot ser dos arxius que també ens queden bastant a prop i ja que hem obert aquesta esta línia, doncs pues, estaria guai. Eso. Però antes, eh, això, recordar-vos que, que vingueu a les assemblees també de Raval Rebel i que us esperem, són assemblees obertes, tant per lluitar per la defensa del barri, com per, com per lluitar contra l'expulsió de casa teva, aquí estem. Uh, no sé, Pati, Clàudia, alguna cosa més? Moltes gràcies per la feina que feu. Moltes Estic gràcies. Molt Moltes gràcies. A vosaltres, a vosaltres, Moltíssimes gràcies. I nos vamos a una última canción, no? Aquí lo que hacemos ahora es despedirnos haciendo miau no sé si lo sabéis pero vamos allá disfrutar la vida <risa> tantos regalos por abrir las ests brillarán quiero bailar y sonreír junto a Vamos a sentirnos muy unidos al oír Las canciones que dan vida Tan bonitas tradiciones Quiero bailar y junto a ti despedir